Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, us-salatu was-salamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Të nderoj Allahu zyrtaj motra. Fillimisht Allahun e falenderojm dhe vetëm pritë ndihmë dhe falje kërkojm dhe vazhdojmë edhe sonte me lenë Allah të mëndnuar. Duke lutur Allahun fillimisht këtë muaj të bekuar të muajit Muharram, Allahun nei për ndhrrimin tonë dhe për kushtimet tona, veçanërisht ata që kanë xhëruar ditët e Ashuras. Dhe ata që të të vazhdojnë të agjërujnë në këtë muaj të bëkuar Si kur që në kamësuar i dërguar i sëllallahu aleyhi oselam Nërso ne vazhdojmë me lejnë e latë të madhruar Me dërës në sëntëm Dukë u lejmruar që nga sonë të se në vijem Me lejnë e latë madhruar legjërat do të tjenë pas në madhë të jacis Kemi trejtuar në takimet e kaluara Pëngesat në rrugë, në rrugën tëndri të lau të mëdnuar dhe kemi trajtuar nga ato që kemi paralimruar 4 për tjyra dhe në kam betur pengjese e pest nga ato që kemi paralimruar se jenë pengjese të rëndësishme dhe shumë serioze që një duhet të trajtujmë me së rezistet dhe të trajtujmë me përkushtim nga se Në basë aso që kemi trajtuar dhe me tani me tësaj që gjithë do koshë për një vëzhbindur Se sa janë këtu pengesat të më dha Dhe se sa janë prezente në jetën tonë të përdetshme Pengese e radhe që do të vazhdoj Son të të flasë me te Do të fillaj son të për te dhe të vazhdoj me në më tuti, inshallah Për aqë sa kemi nevoj të trajtuim si tim Ka të bëj me Aspektin e raportëve tona me zvete Në qovëse Thejmi se qëfar nga pengën Në rrugën ton dhe të laot të mëdënuar Qëfar nga pengën në rrugëtimin ton Drejtë shpëtimit Drejtë arritjes e knasih sa laot të zogjel Qëfar nga pengën Që të bëjmi më të mirë Dhe të përmirsojmi Kemi përmen disa për e tyre Ndërso sonte Dhe të të prezentoj pengjesën E cila ka të bëjmë me njëri tjetrin Ne i pengujmë njëri tjetrit për të arritë ku duhet Jemi penges për njëri tjetrin E që nuk duhet tjetë shtut Ne duhet që të jemi ndihmetar dhe për kras të njëri tjetrit Që të arrim të kënësia Allah Gjellewala Por ja që realitet është ndrysha Pa të këtështë Jo rralhera ne i pengujmë njëri tjetrit E si i pengujmë këtë dhe të trajtojmë inshalla sonë të Pra ndaj njëve na duhet të ndërrua zërë tësa konceptet e rëndësishme të cilat i regulojnë raportet tona me zvete. Na, mundujnë, na mundsojnë që ne me dëvërtet të futemi në kodrat të një sistemi vlerash, kuptimesh, konceptet të cilat një vetëm që na e organizojnë aspekt në eadrimin dhe allatë të të gjellë. Por edhe na i organizojnë raportet tona me zvete. Dhe pi kreshtë edhe në këtë muaj nështështë Dhe të të dhenjë se pejgamberi s.a.ll. e ka bërë hijiretin Rëndaj edhe në bastë të kësa njëjarja të madhe është filluar edhe numrimi i kalendarit islam Dhe ke filluar me muaj në harra Dhe gjere e parë që e ka bërë pejgamberi s.a.ll. Kër ka shkuar në Medinës i kurse kënë të qartë Ka qinë dërtimi i gjamis Dhe ke e ka simbolikën e vetë Dhe të të duke u të reguar qartës Se po fillojmë një jetë të rejë me raportet të reja me Zotën Gjellewala Dhe e dyta me njerë pasi që ka Ndërtuar Gjamin Ka reguluar raportet mes besimtarve Andaj ka vlazruar muhajgjiret me ensarët Ensarëve u adha një amër të ri Dhe tëtë ensarët për krahës Dhe i bashkojnë një amër Dukë u alerguar dhe vituar Mos pajtime dhe konflikte më hershme e kështu më ratë Dhe në qëfë se ne i këthejmë i argumenteve të shëriatit, do të vrejmë me dhjetë e argumente, të sa flasën edhe për do mëzëshmërin e lidhjeve tona me zvete, për unitetin ton me zvete, për vlazërin që duhet të kemi, dhe gjithashtu me dhjetët e tjera që ndalun nga përqalja, nga coptimi, nga mëspajtimi, nga konfliktet e ndyshme mes muslimanve, dhe gjithashtu flasën për rezikun e madhë që e ka, do të thotë ndarja apo mungesa e raporteve të mira mes vete edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Nuk është domosht tema jam ta arsyes klas un për vëllazërinë dhe raportet e mira, ngasë kjo është temë tjetër, mirë po do të i qasim nga një kënd tjetër. Do të thotë nga këndi i asaj që e lajmëruam më herët, pengesës, në çufse nuk e kemi punë të mirë. Në çufse nuk e zotërojmë, mjeshtrinë dhe artinë, e bashkunimin me zvete dhe e dëshuris me zvete, nuk dhe të kemi punë mirë asë me alëngë e legjera luhu. Vështirë dhe të gjadalim edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Vështirë dhe të arim që të përmirësohemi. Vështirë dhe të arim që të jetësim për para. Dhe gjitha këto, na mundëson që ne të filojmë këtë dersë me një pyytje madhore. Të nërëlazër, shumë objektiva madhore, shumë kërkesa madhore të shëriatit, fatkecështë përshka këtë mos mjojës të drejtë të tyre, dhe përshka këtë mos thelimit në kuptimit e drejta të këtyre objektiveve, ne jemi sprovuar me sprovën dhe s'munë në quajtur formalitet dhe si përfaci, si kurse kam cikë disa herë. Andaj edhe namaz vishë bërë më shumë formal se fsa e ka aspektin shpirtëror Edhe agjërimi edhe përmendja laugje leuan edhe shumë i badetet të mdha Që pa dyshim shumë matë fuqishme kanë aspektin shpirtëror se formal Porja që ne e kemi bërë të kondërë tër Dhe gjitha është dojtë edhe në raportet me zvete Nuk kemi pasë muzit i shpatojmë formalitetit Do të gjemi formalisht vlezërë Dhe të lidhër me zvetit Por jo që ndështë të endim Në shpirtin ton Lidhën e fuqishme që Zotë Gjellora E ka bërë me së neve Dhe gjitha këto thash Për shfar arsyja Për shkak të mungesës e meditimit Të ulimit dhe të menojim Këtë që e kam safon Qëka e kam u në këto lom Ose ndryshe Allahu Gjellora thad Inne me minune ikhva Besimtarët Dhe gjithashtu besimtarët Oto të i lidhë në lidhët fëqishme, mesimtare të janë vlezërë me zvete Pythja që duhet të jabëjmë vetës tonë A thua val, a je pyth në do një herë Pse muslimanin e ki vla Ti edin që e ki vla Ti edin që e ki të e afert Por a je pyth në do një herë, pse Pse është dashtë Dirin këtë nivel të lidhjeve njërzore Të lidhë dhe mine me zvete A ka pa të mëzitë të thetë Allah o musliman t'janë shokë, edhe shokë o bëllë? A ka keqë me konë shokë? Musliman t'janë miqë, edhe miqë me konë, për shembul. Ose ndonjë shprejë tjetër, ama e ka ngritë nivell të lartë, t'janë vlezër, s'ka për të i kësaj. Q'ka mund t'jemi diqë për të i kësaj, s'ka më naltë, nuk ka asë zhjë më lartë, vlezër. Babë dhe birë përcaktot në basë raporteve tihra, E kësë me ratë, ndërso vlezër, lidhja me e fuqishme që kjo është. A thua valë, pse? Nga këtu mund fillëm që të kuptojmë drejtë, se me dëvërtitë, mës njohje e përgjigjës sa nga pengën këtë botë. E mës lasim pas taj përmetutje. Të nërgjëzër, përgjigjë e parë, të shumë të janë përgjigjët, mëni kam përmblidhë foto la pas vetëm sa për të provokuar meditimin tonë dhe mendjen që ta luftojm formalitetin. Shikojmë thua vall pse Allahu xhel lehona kaq fort na lidhi me, me vetën. Andaj përgjigjja e parë pse na jemi kaq ose pse duhet jemi kaq të lidhur me vetë është për për mirësimin e veteve tona. Do thot, njeriu ka nevojë për të përmirësuar dhe për të pastruar. Dhe përmirësimi është një proces i vështirë, nuk është i lehtë. I ngjon deri dikun, të ndërllazër i ngjon deri dikun kujt. Pastrimi i duhurve, të cilat duhet të fërkojnë fart në çës që do të më pastrua. Deri dikun i përngjon procesi i pastrimit ton, pastrimi i duhurve. Andaj duhet që shumë të mi të lidhen me zvetë që dhe fërkimi mos ta dëmton. Ndërso fat këtësisht mungjes e raportet fëqishme përbën që edhe për gdhelja në dëmton, e lerem o fërkimi. Pra ndaj nuk ka proces të mirëfil të pastrimit në qufë se do tëtë nuk ka tolerim për fërkim, diri sa të pastruhëm jëndë. Pra ndaj pejgamberi sallallahu al-sallem, shpesherë e muslimanu u kasil shemut e ndryshum se... Qka fit i përngjan lidhja mes muslimanve Sa so adith e ka Shembuli muslimanve është si ku se shembuli ndërtesa Shembuli muslimanve është si ku se shembuli pasyres Shembuli muslimanve është si ku se shembuli ekstumerat të shumë Do të të shembuli të nërëm që të ne për afran Do të të vizualisht të shujmë ne Si duket aje lidhja e fuqishme mes neve en E në kodët të këtyre shembulive Ka silët pejgamberi së osërëm shembuli pasyres Çe kemi përmendur disa herë duke thënë el-mu'minu kel mraati lil mu'min, besimtarja është si pasyre për vëllain e vet, për besimtarin. Pse e ka sill pasyrën të ndërgjegjë? Ata këtu të mënu. Këtu të mënu. Pse na ka shëmbullim me pasyrë? Ka shumë pika që normalisht e shërojnë këta ditë, por dua t'ua them se pasqyra është Aja që të mundësën të pastrosh, duke është mira. Për. Andaj përgameri së rëllasëm të në rëzër, fëllimesht e ka silë shemën e pastyres, se pastyra, kur dërshë parasaj, atë pastron me arogancë dhe me dhun, apo në qetë dhe në heshtje. Qetë, nuk në dhe gjënë, sotë që të jesh i në dyjtë, sotë që të jesh i parëgulluar, apo në dhe gjënë, Nuk ndëgjohet britëm e pasyurës Aja heshtë razit të regon se kush jeti a pëtër Dhe kështu janë muslimanat Pasaj gjithashtu të ndërlëzër Shambl pëse e ka sild pasyurën shambl Për një tjetër në është Se pasyurja nuk i të regon të metat e askut Pas ati që i ka dojt për para A ka mundësi me i dojt të pasyurës për para E dhe pasyurja me të regu këtë metat e kushisë Temenet para pasqyrës, ajë më të kallëzu ty ç'i dëgkot koçia. A ndosht? Jo. Edhe besimtarët e kështot, kur rimëzveti flasim për njëri jo retit, të metën e një tjetrës, jo për atë të tretët, pasi kështu të pasqyrja. Dor zakonisht ne është e kundërta. Kur rimëzveti e përgdhelim dhe elimojmë njëri tjetrën, por ju sinqerisht fatkeçës, ka shumë të syfatsi. Dhe nëse flitet për të meta, zakonisht është veta e tretë këtu ajo që na flasim për të. Dhe këtu ja kemi huq, shembullit. Ase pegamos në polëshë, amulesh pas syrë. Dhe kur dhën pas syrë, ajo vësh me ty flet me askën. Te shkastë mira pas syrës, se kur të larguosh prej saj, vjen 1000 radh, ajo flet me te thosë se s'ke qenë ti para tina apo të. Edhe na kët problem e kemi para së gjithasht. Rënë me dikën, pas të larguosh, tash dikush thiatri del për para, flet për do që ke para tina, pas syrës se ka këtë rang kështopën. Ajo s'bën kështopën. Pasyrja të regon kur jeti vetë, po sa u largove, a mbetet në një gjurë në pasyre të njëllëve tua? Absolutishtë, subhanallah. Kur të vjenë të të tëri më ukshyrë në pasyre, është e pasre, e këlluar, asë një shenjë të metave dhe të njëllëve tua nuk e lënë. A jemi në i kështu? Pra ndaj ka thonë sikur se pasyre, për këtë arshtu pëtham, duhet me menur ma thellë, pse ka sjetë këtë shambull? Nga në qësën nuk funksionohim, sikur se këtë e bën pasyria. Gjithashtu të nërozër, komend i gati, i gjati, shumë, por asive që danin, nuk është sonë të komend i këti adithi, por sa so përsërim të pike se parë, pëse? Tha është për të pasruar, e nuk ka pasrim pa fërkim, e për të fërku u fartëm u pasruar, duhet veç shumë mu dashtë, se ndryshë se bëm një një tjetërën. Dhe e ka sirë shemë në pasyris për të reguar Se si funksionalë në procesi pasrimit Në pasyri në qoftë se në sabaj e dali pa krehun Në, në sabaj e dali në pasyri me njolla dhe i pa e krosur Dhe e ka të reguar Dhe e që pa këta Dhe e që pa kështot Si të qoftë je regullu Dhe pas dite Je dali në pasyri i regulluar A të qëtë me verëzion në sabaj A të takshamit Me cilë i verëzion për a qëtë Me të takshamit Ndërsa tekni prap është të kondër të fatkecisht Dikush ka boni gabim të kaluar, e ka boni lëshim Dhe tash ka kaluaj jo, osh për mirësu Dhe nuk është maj që ka qenë Por na prap e këqyri me atë at kalu të kalumën, jo me tash mën fatkecisht Dukë e bërë peng të gabimit, vazhë dhe mirësat është gjallë Po thu se kënjëri kur së mbuat mu ma i mirëja Po thu se kënjëri e njëjmë një njëri që nuk është falë kur na e na falë e njëmënjëri një eti le ka bën mëkat, kjo nuk na bën mëkat. Por tash ai falet, por të zvan mëkat më. Katë mu, por disi ajo fotografia e së kaluarës na mban gjithmonë peng, po po vetë kur ku falon kush e fal aftë. Po mos e kçir me të kaluarën. Kamë të kaluarën, ka kaluar pejmat të kalu kënyrë me sinqeritet dhe me ibadete me këtë mëradh. Prandaj të shumë tan të ndërrosur porosite pas syrës. Prandaj na duhet, na duhet vllazëria islami, na duhet lidhja e fortë që të funksionim si pasyre, pikresh si kusën a, deshja Allahu Gjendeora dhe Përgambini Soserem. Dhe për fund, të ndërë ulazër, pasyre e ka një, e ka një, një pa po tëmë kushtimisht, një të metë, po pozitivisht e ka një të metë. Cëlla është aja? Sa ma e mjegulluar që është, ma pak i qëtë metët. Sa ma e kristalizuar është, ma mirë i qëtë metët. E qëka i bjenë kja? Se sa ma te për Apo? Shën e mjegullimit të raporteve është kur ne ja bujmë qefi njën të jetër të për A, mashallah, te Allah trujt, veç për para Apo? Kja është mjegullim Fatkecishët mjegullim Nga se duhet me e lafdru diken Duhet me e adhon përkrat, nërma kush bën mirë Po në qofë se din se ka shkele dhe gabi e më pësë Nuk ja thunë në suja përton Kja përshka kësina pasyre Jena dhe qka tjetër, për këtë ars Nuk mundë me përmjësu një i të tëtërën Kur nuk kena mundësi me përmjësu Je nëzoj në u dhe një i tëtërën I dojnë përpara Dhe nuk mundë me jesë përpara Rëndaj të nërëlezer Pasyrën në e jemësën sinceritetin Pasyrën e jemësën Vërtëcim Në jemësën dashurin Në jemësën respektin Ndërsa mungesa E këti shemblë në naporte tona Fatë këtësisht E mësën Instalan dyftirësin, hipokrizin E instalan mashtrimin dhe ranen E të tjera të mërodhën nga smunë e shoqëris E të ashtipit e vetën të ndë Dyftirësi janë shoqëri A është penges për me lullzu Apo është një element i rëndësishëm për me lullzu Nuk kena mundësime përparu pa dyftirësi Nuk e thot feja kështu asë mendja e njëtë asë as, koshë Pra ndaj, Allahu Gjellewa ala të nëreze ka kërkuar pëjneve që të jemi të lidhur fardë Përshkak se na jena pastrim për njeri tjetërin Na jemi pasyre, e të mjegulluar, e të lastuar, e të ndi shumë shumë Nuk ka mundës i atërën Pra ndaj ka shilë të të shambullon Kjo është përgjigje e parë E dyta, pëse na duhet një raport kach i larë, pëse duhet një lidi kach i fuqishme Një dhe në rukëtime ti ka Allah u gjallë e wala Ka, ka të lasë, nuk ka let po Nuk ka let Një nga sprovat e ullëthimit për të ka Allah u është Të goditurit me plëkshti Dhe që shqytë si shqy që shqy shke mirë me vullnete më ambicja Vindë dhe situata, vindë dhe rëthana kër ji plaks tek ima at vullnet se ki ma at ambicie se ki ma se ki ma elan se kes edychish po falesh po nuk os ai spirti kaluaros e kste me rad e ku es rimbushja ku es fuqia po te vllo tjetër sa se se uchon allah u ket musliman per nje plokstin e ket smuna von diku ja qen plokstin e diku ku ta qen ty qe atë e shnos atë ta qe te jemi gjithmon pas syre per nje tjetër prandaj dhe Sahabat e pegamberit sallallahu a sallem Të nërëzën Ha thaj kanë godin të fi, kanë godin plëkshtia Ha thaj kanë godin nga njëre Të të, të angazhimi për këtë botë edhe Mungese apretimit Po ku kanë shku? Kanë shku të muhammede sallallahu a sallem A në kështu kanë unë të edhe, edhe të hershmet Madi ibn Kajmë i Raimullah thot Kur në goditëshin sprovat, telashet, plëkshtia Thot shkanim të kë ibn Temje Të këgje t'yne Thot dhe vallaj si u Si ullëshmë të kaj Në rikëthi e lani dhe energia Për thujë se nuk patëm asë gjë Për këtë jemi Për ta përkra njëri tjetërin Për ta luftu plokështin Kër unë e lodhëm ti e me vullet E kur të rëzosh e unë të kapi ty Që kja është e që në duhet Nuk mundë dhe me të funksionojme Kështu e përveq Në këtë nivel të vlazënis Me koj shillak, me me qasi, me shoqni Së shkën kja Kjo shkën k Për të rikthyer elanin dhe fuqin, për të rikthyer energjinë që na duhet për të vazhduar motucja. Nga se a keni pa çdo paisje në këtë botë, çdo gjë në këtë botë, sa sa sado që të jetë e sofistikuar, sado që të jetë e mirë, kanë një përimbushje. Gjithçka. Dhe a keni pa telefoni i shtrajtë, i shtrajtë, i shtretë, çdo çfarë, është, është i varur nga një kabll, ai i lirë është posëm pa ato, se smushët. Andaj mund në vllautë më kundërse ajo Nivelin tënë të diesat pasurisë Po të ke vundit, mund me kënë që i kabli Nështë nuk, nuk, nuk është me vlerë, si më basteja Ama është i do mëzdo shumë për imbuqen të ndër I do mëzdo shumë Përëndaj, edhe makina, sa do qërë, një kërë i mirë Sa do qërë shtë i mirë Mu shëtë delin fund, ka mu që prazë në herabë Ka me pasë në i përë, pomë të radhës kërë imbuqet Gjithë shka fi e ka qështë, edhe ti ndërsa pompa e rimbushjes tënde, të zemrës tënde është, qaj nësaf që e ki për para dhe në, qaj. Aj duhet me bosketu, që ta është i rëndësishëm, që ta duhet shumë, se pa ta s'ka rimbushje. Jetë zbrast, fështirës më u rimbush, pra ndaj në duhet njëri tjetëri, në duhet raporti fuqishëm, nga se e rimbushim. E në qovë se nuk ka vlazëri si duhet, ta është po flasë në kontekst negativit kundërtin, nuk ka Atër ju jo që nuk këri mbushim Po dhatë mbushim që kemi ja qëprazë më njën tjetët Fatë këtësish, apo ndodhën më uzbrazë Nga nërso energjiki për një pun Vien një musliman Nga zilia, nga hesedi Fatë këtësish, të zbrazë energjin Dutë nërvëzu, e të të ngarku E të të shqetsu që mësmeqin përmendje Allah dhe cabri Allah le më akshemu i të, të namazën me e falat Fatë këtësish, ndodhën më të zbrazë Parolin e kondër të aftëm Përndaj, edhe kjo është përgjigje e 2 të radhës Pse? Po, për imbusje Për luftim të plokështis Për i këthim të elane dhe të energjis Për këtë arsuje Për këtë arsuje, Allahu ta ka boj që ato nga teje vla Për që të arsuje avdo Përgjigje e 3 të nërodhëzër është Pse? Kjo lidhe ka që fort Allahu të bare këtare të nërodhëzër E ka zbitë këtë fe Dhe këtë fejë ka zbrit me dijen e ti Dhe me urtësin e ti Dhe me mshirën e ti Dhe këj bje se Këtë fejë nuk ka të meta Këtë fejë nuk ka mëngësi Mirë po Në rafshin njërzor Allahu Gjallewa Ala Pasuës të kësë e fejë I ka bërë dëshmitar të kësë e fejë Pra ndaj Në rafshin njërzor Muhamedi sallallahu a të sallem i edukoj sahabët e ti dhe i lidi me zvete sahabët e pegamberit sallallahu a të sallem e prezentojnë anën e ndritës me të kësoj feje apo e kanë ersu kitë feje ashtë marrë me full për sahabët a mburëm i na shëqyrë që i kemë së shumë dhjit ku me këthy këshemblë në islamit sahabët janë burja ku do që tjeshë Në qëfar doveni që t'jesh Në qëfar dojt takimi që t'jesh Nuk ke për shkam nuk kompleksu Kora për menë bujarin e bubekrit E asë tërimin e omerit E asë turpin e othmanit E asë menqërin e alijut Të radialon me kështu maradha Shtir Bota mahnitet ma qëfar bënë në ta Dhe mahnitet Qëfar thë e bu Sufjani Kër i panë me dine Enda musliman së shtë e bërë Sahab Sufjanin, un e kam hi tek mbretë, tek kryetarët, tek gjithçka ku pas mund si me hyrë se ka qenë njëri, do thot me pozitë ka qenë njëri shetitur nëpër botë. Ata nuk kanë kanë pa respekt dhe kanë pa me vërtet gjithë ndëshme. Mirpo, kësid dashuria dhe respekti që këta e kanë me Zotin dhe ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë pa. S'kan pa edhe Kur'an. A po mundsmë këtu? Pra i shikoj sahabët, pothuajse nuk janë të tokës subhanallahu. Po thua po se nuk kanë dheut, po thua se kanë pi ujin e kësaj bote. Diçka tjetër na është të mendojmë te kësaj bote në vallaj, te kësaj tokë janë kët ujë kanë pi, ky qiell i ka i ka strehu. Dallimi është një vetëm ndikimi i kësaj feje atafta. Prandaj na duhet uniteti, na duhet dashuria, na duhet respekti për të reflektuar i mirë dhe kësaj feje. Se kjo fe të bashkon, se kjo fe të mëson të më mos u dash. Se kjo fit mëson më, më umëshiru Se kjo fit mëson më, më u falë E kësë të mërat Se koti mundëm i ne Të mbam një gjirata të shumëta Për temat të ndryshme Në qofë se praktikisht i shkelim ato Ska dëbi Nuk ka dëbi Pra ndaj të nërëzër Kush kam mundësi pas një njërëve të prishur Dhe të devijuare të ndryshme Të cilët nga gjelëzia dhe zilija mund të ishajnë sahabet Por një njëri menqër Dhe i urt I zhveshën nga ndikimet e epshit dhe i natit Mund tjetë edhe ju musliman Dhe të lezëm për sahabat e pejgamberi sallam Dhe do të shini që farë do të thotë Dhe kanë thonë Dhe kanë thonë Fjallë të shumë të asikushe thane dhe për Muhammedin sallallahu a.sallam Andaj të nërlëzër Allahu Gjelle Gjelani hu Në ka bërë dëshmitar të kësoj feje sikur sa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është përgjigje e madhe. Çfar tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha antum shuhada allahi fil ardh jeni dëshmitar të Allahut në tokë. Ju dëshmoni në tokë për Allahun. Me fjalët e juaja, me sjelljet e juaja, me raportet e juaja, me rahmetin e juaj, me bujarinë e juaj, me mirësinë e juaj jeni dëshmitarë të Allahut se ai ka bukur që ka zbrit këtë fe. I ka bukur njerëzimit. Nuk ka nëvojë Allah për dëshmitarë Mirë po neve në ka borë për të nëngritë Nejmi dëshmitarë të pegamberve të Allah të azogjelë Për saktësin dhe vërtëtsin e misioneve të tyre Për ndaj, a posilën me këtë përgjësi? Pas kësa e të ndëzër Qëfar mund tjetë shkelja e dikujtë ose gabimi i dikujtë Që dikush me leci të gjuën dhe të huë dhe të përbuzni musliman Mostem të vranë nëse tja dirë të gjakon Dhe, ka hum kjo vler Andaj në duhet përgjigja Pse duhet të jemi mirë me zveti Pse duhet të adojmë njëri të jetërin Përgjigja e tretë është Për të prezentu bukurin e kësa e feje Nëse Allahu thot Aja është Shikaj Allahu që ka thot më Kuran Aja është i cili En lefebejne kulubikum Aja është i cili ka lidhë me zemrëve të juaja Walau en fekte Ma fil ardi gjemijan Ma e lef të bëjnë e kulubi him Po të shpenzëje pare Krejt që ka ka në bot Ari dhe Ardjan dhe Margaritartë të shumë Krejt me i pa shpenzu Me i lidhë dë me zveti Që që i ka lidhë pe i ka mërëse me këtëve Kurë së këshe mujta E pa mund shme Nuk lidhë njështë me para Që vëse lidhë me para Shpejt demaskohën e vdo Shikaj e dashmine sahabë me zveti Ata që u edukuan në durët e Muhammedit s.a.s. Shikoj shikoj atë at respekt atë siguri tetë është e mundshme me para të dunjes më u bojë korva lopta vetëm me emën besimit fjales, endaj, në emën të fjalës la ilahe illallah muhammedur rasulullah prandaj nejmi dëshmitarë e vërtetësi e këtij misioni nejmi dëshmitarë e, e, e sinqeritetit dhe vërtetësisë e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem e dëshmitari duhet të dëshmojë drejt duhet të dëshmojë sinqerisht për ndrysh e bje dëshmija atyre. Për ndaj, na duhet lidhja fort me zvete, na duhet dëshuria, na duhet respekti, na duhet uniteti, për ta reflektu drejt në dikimin e mirë të kësaj feja. Nevojen që e ka njerëzimi për këtë feja, më dje, do mos dëshmërin e praktikimit të kësaj feja nga anë njerëzve, nëse dojnë tjenë mirë me zvete. Përgjitja 4, është na duhet njerëzve, Nga se në duhet raporti mirë Në duhet, në duhet e që Për kërkojmë përgjigjën Në duhet për ta plëcu Ibadetin e Allahot Azojel Adhurimin dhe e zutit Azojel Sa ibadetet të nërlëzër Janë të kushtëzuara Që tjena bashk Nuk bo ndryshe Në qofë se Në qofë se Nuk janë me një ven bashk Musliman të ati veni Nuk falet gjumaja, s'm falet domo, do të bash marr më falet. Gjumaja bën apo pastaj çysh në Ramazan, pas si kur muslimani bashkë në Ramazan, sikur se ka thënë pejgamberi sa selam, es somu yaum yasumun ja, nas. Agjërim është çadet kur njerëza agjërojn bashkërisht tim, ne bashkërisht dalim. Hajje, si bëhet? Hash ku bën haç tash? S'ka kërkosh as në Arafat, as në Mina, shlirëti, pa ngjet haç ja. Së njënë me kalablak do të më bua i haqata Bashk Ndaj është ibadat, adhurim dhe Allah Gjellewala të jemi t'lidhur Dhe nuk mund t'i arrim ato shmëlimet të mëdha Që Zotë Gjellewala i ka caktu për ata të cilet Janë të lidh me zvete pasin këtë mënyr A ka thënë pejgamberi sallallahu sallam Ditë në gjukimit Do t'jen diso njerë të ullë në koltuqe nga drita Fima nabirë e minur Pra nëllë e nërru Koltuqe nga nuri Nga drita Nga drita e Zotit a Në koltuqe të ullë nga drita Kushtë jemë këta njerës? Ja gbituhu mu lëmbijahu e shuheda Ua marin lakmi pejgambert Edhe dëshmoret që e hitat Qfar grade, qfar ndërimi këta njerës? Me qka e ka në rritë? E pëtën, kush janë ata jara, surë Allah, kush e më këta burra? Tha ata që jëndash për Allahën a Zohë Gjënatëm, jëndashku për hirtë zotit. Andaj, kjo është i badet i madhë, nuk mund është me arrit vetë, nga se tu e dash vetë vetën, së që në Allahën Gjënatëm. Jo, me dash vetë vetën mund është më shku në Gjënatëm. E në qovë se energjin e dëshurisë që ja këna këthu i shpesherë vetë vetës, e ja jepën vëllohë tonë, safë që, kemi, që në Të ullë në, në koltuqët enurit Ta soj që lakmojnë pejgambert Dëshmuret Edhe burat e mirë ndaj, Me qka e fitan këta Allah Me qka e fitan Për këtë arsye A nuk erdhë A i njeri Asë emni si djetë Ka mës pëjti në filoni, fisikë Po si djetë emni kështë ta e Allah Erdhe këtë pejgamberi Sëllasovë në tha Ja Rasulullah Erdhe dhe lot i rjedhshë në faqë Ollat një vë Dhe tha u dërguar i ja allahut tha unë poqaj se u kënaqem që dhunja më ty të të këqyrë apo më të natë më ty unë kënaqem me bubekrën me Omerin vullai shpirti po kënaqet me Juve atmir po ai thë që shpejti komandat dhunja ja më zvetë thon e tija rasul allah naht kim e kon edhe kta i merr me vete se kta i ke pas sok gjithë nga vete tha te unë nuk di ku është halli jam e poqaj për shkak se kam frik do të ndaj më nuk të shoh më kurrë opta Subhanallah. Çfarë ta pejgamberi s'ot? Me çka ngushllai? Ai tha po lol do ta shfalo pak më shumë me çka ngushllai. E di që se ky se kokët volan po, njerëz dallojnë Allah. Tha nat kuptim diçka, çka ki? Po unë dua Allahu me pejgamberin afër. Tha unë vallahi ju dua ty edhe Abubekrin ju dua për ri Zot apo. Me dashni. Tha pejgamberi enta ma men ahbabt. Kimë kuan më shtatë që po i dën, s'ka më dall Allahu për ty na apo. Këndaj, subhanë Allah, se kemri me dëpune, me dëpune Duhi i të mirët Dëbënë Allah me ta Sikur se ka thënë imam shafio, rahimullah Ka thënë imam shafio U hibbu salihin e u ales të minhum I du borët e mirët e pësëshem për tyne Shpresoj që dëshurien dhe i tyne Me mbo bashkë me ta në e së rapëta Dhe i dujt të mirët Sa të fatë këtë si është të mirët Gjelezohen, kanë zili, flitet për ta e kështë të më ratë H Me ta ki shonës me konesër Në qofë sa ofendohën e shonë ulemat e fesë Djetarët e fesë E me këm ki me konesër o lavna Me këm ki me shkun esër Ose ata që i shonjë sahabët E me këm ki me shkun gjenet pa sahabë Po a shkun gjenet pa sahabë Andaj Dashurian dhe njërzët mirë Lidhion me zvetet të nërëzë është ibadet I cili konë pënzën shumë ibadetet që ne i kemi me mëngësi E të shumë të nëto Pra ndaj ulja në kulltuq që e të qëndruar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij e kështu më radhë është për kan e për ata që i kanë dashur. Por jo vetëm kur jam për mani kanë rënë mend për ta, po i ka dashur ka jetuar me ta Allah. Ka jetuar me ta. I ka përmand me të mirë, i ka lavdëruë kështu më radhë. Dhe gjithashtu e fundi si përgjigje në këtë pyetje sa na duot ne vetë tjetër? Sa është më rëndësia i nga te e që është, sa është më rëndësia? Të du dhe ndëruan se pa të s'ka në gjenet më shuarë, pa u dash s'ka gjenet, nuk ka gjenet më urejtje, haroja, nuk ka gjenet më hakmarja, nuk ka gjenet më zili, nuk ka gjenet më armici, nuk ka. Nuk kërë gjenet i jemi unë në spedali, por shtu ka thënë Muhammedi sallallahu sallam. Në një adith që e trasmeton Bukhariu dhe muslimi Muhammedi sallallahu së më thot Nuk keni me hinë gjennet pa besu Besimi që është me hinë gjennet i kushtë Beson gjennet a me hinë gjennet Normale ke po Thotë po nuk keni me pas musimi e besu Hatta te habu Deri sa mështë të duheni me zvete Do thotë dëshuria është shenjt e besimit E besimi është, lejë me hingënët Që kjo është lidhja e fuqesma Me zvete Nuk ka besim, unë e besoj vetë Pune e mërë besimit, ama unë e këta si du Qësë ka Që kjo besim, ka me të shtimi i dashi ta da, Dashët e s'dashtë Në qofë se besimit në lana zë gjellë Nuk ti ka bua të dashur Edhe besimtarët njëtit besim E qka nuk ka rejku E pa mundëshme është, nuk është e mundëshme Për këtë arsuje Të duhet vlo Vasi me to kemi një gjenetë Allah Pa me to kemi një gjeneti Me to kemi shku një gjenetë Paramendoja atë hadithin që kemi përman Muslimant edhe kur kanë më spajtime Me zvete Apet Apet rrinë bashkë Ma djenë hadithin që Transputanë hakimin në mësë të reku në ti Dhe shumë më lemabu në hadithin dhe vërtet Hadithin një orë E Dytë të gjënzuare para Allah të zë gjelatë Dutë të gjënzuarë për Allah u Gjellewala Këj ka bo për drejtë këtina Dhe këj të tash pëja kërkon Kompenzimin Qësë i ka lypë halal në këtë dunia Po Allah u Gjellewala për din që këj Së ja ka bo me qëllim Për din që këj ka dosh më kërku halal Po si duke së ka pas rast Kryësurja Allah u pëja din gjendin e këti që po e arsio të tënë Por këti duke një Allah hakur Dhe Allah kërku si bon për drejtë Nëse dukë kërku ky hakun i parë nga kyçi i ka, ka honger hakun, Allahu subhanahu wa taala thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në xhennet ia shfaqë dot pallate të pa para më herët, pa imagjinuara, bukurim mahnitsë. Dhe ai duke shikuar ato pallate habitet nga kërkimi i hakut, thot ya rab, o Zot, li men tkujtë këtu. Kush i ka këtu Allah? Ku do të kjo? Para në kjo përshë jashtë gjenetit Po qa kom rrana kërë të njeri Allah e bohtar Kjo është mahnit U me të patekst Si shikua si jashtëm Dhe po këqyrin pronën e huj Allah u gjallëvale i thët Kjo është Pronë ati që ka e ka pagu qmimin Ka një reve e ka pagu qmimin Në ti është Normal E të është kjo spinatet kërreshtja Po thëtë E cilë është qmimi a zëtë Të është, sa ka pagu kërë? Mjë të qëmi mështë mi afalë vlahë të të në, bënjë halal të adhoha, të. Qika që të të në qosë e afalë e a do një vlahë musliman? Ska palate pa, pa dashnija, të në orretje nuk ka. A këni lezu në dikun hadith që në gjennet njerëzët gjithë kushin ka i dira vetë? A ka kështë? Ska kështë, të në ngritë e flamur i ometit Muhammedet, a në në në në në në në në në në në në në në n Kërejtë umetit i rëthinem A janë umetit Këjtë bashk Kështë hini parin gjennat Umeti I Muhameti Grupe do Umeti Ska më detinaj një herë Së onës himas një janë A ka kështu? Ska kështu Allah Edhe një tro Në qësë ju kam bet Nga ato dynja lëkët është një uj të nërëzërë I fundit, para sa imi në gjenet, ati e pastrojnë tërseshtë. Edhe së që në bedit asë një loj zilije mua, asë një loj smiras, asë gjë, hynë të pastrën në gjenet bashkë. Pra ndaj, na duhet, që nga këto të fillojnë pastrimin, që t'ja lehtësojmë vetësën pastrimin që vje me botën të tërë. Nuk bëhet vetë, bëhet bashkë. Pra ndaj, ta është të, të nderollatër dhe motra, të shumë të janë përgjig Këto pesë që të ne provokojnë edhe do të të meditimin tonë, por edhe të ne provokojnë gjithashtot edhe angazhimin tonë për të përmisur raport me zvetit, që të kuptojnë më sërëzishtë se shumë mashtrajt kujton, kështëton një vlajot e si që të ka mërë ma njëtë. Bajak i mashtrajt është, dhe këtë shmim nuk po i ajapim në njën një i një një një tjetit për bëjmë qefim, por këtë qmimja ka e për Allah a të gjelë njeri të jetërit. E kërbi e fjolët e këtë ato që në lidhëm me zvete, janë tri lidhjet fëqeshme, në qofë se jemi të kujdeshëm, dhe dhe dhe dhe dhe si kurse një fush, e ma dhe e gjarë, e ka në ujë më rrëthu. Apo, e për e quksët rrëthoja, e për On ete et ton. Dhe gjithashtu fusha dhe dimenzionet me të cilat duhet jemi shumë të kujdesshëm për bollënin e tyre. 3. Dimensioni i parë është dimensioni shpirtëror dhe i brendshëm. Në këtë dimenzion kontrolloj vetëntëndë. A është ky dimenzion i brendshëm duke funksionosh si duhet të përball? Qësoj ta më jeret. Et çka është e brendshme? dëshuri i është mërëndshme. Mendimi mirë është të mërëndshme. Me Më u gëzuë kur a i ka punë mirë është të mërëndshme. Apo? Shikaja përshamu kur dikush Allah u për e begatonë me një begati. Allah u për e apë një mirësi. Dhe ti ponim për këtë. Qysh po funksion e mërëndshme, ja? Në që fëse dhejamë problemë është dhe. Zbanë me dhimët. Nuk gëtëzën me dhimët. Nuk gëtëzën se Po shāmulla që po dësmoni atë apo dëmsh të poa, valla problem. Nuk do të dhash me dhimtë ato. Se si të dhem kancer është atë. Ose është jo, pëm dhem, pështum, që kjo. Jo s'mbledh, po shtum, çikë asha ka kërësuar ti atë makallë apo, ja don po 200. Atë dhem ndera kur dikush i ka po mirë. Nëse dhem, valla keq që kena fund. S'bën me dhimtë ato. Duhet më ugzu. Do të më ugzu, kësaj kjo është e mëndshme. Duhet më ugzu. Kër dikosh po pa për parane po esë, hamdun i la. Kër një muslimani ka punë mirë në familje, në shëqëli, në autoritet, në punë, në mëzime, hamdun i la. Ma dje kër një se ka mirësi, reflektimi shëndosh është muqumi animu me doa. O zëtë ruje se ka në hasëgji ka mundësi e prishë. O Allah ruje a pëtër. Nëse që shtë të funksionon, shënëshështë, s'ki kanë zërë, mirështë. Në i flamë të roke, grep, karara, ama, në i grepë koka ko prasi i çëm durt me bodo po i dhimet me bodo tash që më kapërcën mua as ja, do as doz po bëj ja, ja a, kjo është kancer kjo është munje kjo është e keqe që shëmtuar shumë obdoj. apo andaj ka do njerëz gjithkushen gje vitë vetë në vet po kçur atje apo dhimet lutja për lontan ne madje në qofsi janë ni fushë të caktuar me punës ose a Me thonë o Allah, që e ti përreqet Që e i hajrat i në përreqet Apo kur bën doa përreqet O Allah, që më përreqet mu është të një në të shmëri Po thuj përreqet Përveqet përve përve e përveqet Apo doaja i dhimët E qëka i jep ma shumë Masoj kur doaja dhimët o Allah Qëka i ga që me jep ma shumë Në kur doan se jep Andaj fushë e parë që këqyre Diminzoni i parë është A i brendë shumë I gjendis Përbalë laot të në mutërës të ndë A ka gzim A ka dashuri A ka rahmet A ka dhimshmëri Kja është e që kërkohet Gjithashtu e që është me të mrenshme Me të nëvez është edhe Me tarë keq me bomu spravua Edhe në qovë se sprava është e natyre se Dë është a mëkatit rëshqitjes Më të dhimët Më të dhimë se subhanë Allah që ka e gjëtë mërdo mirë kja mëtë sa so mirë kja të shku o zëtë u zëjë e drejtojë e kështë mërra mëslimon nuk gëzohet në fatkesin e kërkujtë Allah nuk e gëzohet në muslimonin gjunahi kërkujtë nga se aj që ka bu gjuna kënë e ka idhnu e ka idhnu Allah nësë gjellë e tja po gëzohet që Allah idhnuo ndaj pse po gëzohet me idhnimin Allah vale? ose e kundrë ta ose e kundrë ta me u hidhuru Me dhe vëshmërin e dikujt Filoni, mashallah, këshkon po, po veçaj Kjo dhimët Kjo shaj që për dhem Apo nuk bën Se ka dikush një dyherë të rjerë pshëtë, I pështëndura se qët Po nëse kom rana Kom e qitë Së mundet Nga se kjo se monat Pra ndaj djetarët kanë thënë se njërë të mësheft mas Gjuhës ati për, Aje mon e mëshefët e mëshefët Po nuk ka qore kjo gjuhë pa Për e përshnu, apëtën, kjo gjuhet dhe mos kanë, e qëtë Për ndaj regullet mrenshmën, kërë shabitësh ngu, apëtën, kërë shabitësh, gjithë të ush mirë Andaj dimenzoni par, i parë i lidhjive tona Ose i manifestimit të shëndet shumë të raportë me zvetë është regullimit mrenshmës Gjithashtu i dyte është dimenzoni i gjuhës që ka nëmë kuptenit me të gjuës duke fillu prej selamit kjo është një shenj se ne këna marrë vesh që është nukon me zvete ndërsofat kje që si ka njërë të zërët të parën që e fillojnë është shkëputje e selamit ajo është e fundit ajo është e fundit nuk jep selam dhe laot vetë muslima në tonë për që farës vje? po thejmi kushtimisht që ka gabim Po themi kushtimi që kërë shqytja Po ajo duhet më spari me i tërgu që të njërë një nështë Asë nuk e din kërë shqytërëm Me i tërgu që i shtuk e gabu Me ndërmonë mosat Me bërë sabër, me bërë doa Me e këshilu, me e dërgu këtë krejtjë nëndërmar Pas taj në fund e rishikojmë Dhe e shqyrtujmë se Mos zvol i bëndë dobi dhe selamat më jamërë Nështë Mos i bëndë dobi Nëse zbëndë dobi, zb zbën nuk di me çfar fe do njerëz, me çfar msimi, me çfar dietashë kanë kuptuar, që mendojnë se shprehja e mospajtimit ndaj dikujt është me anol selamina. Kur ka ndodhur kjo dha? Me cilin smeng është kjo? Me cilën fe është kjo? Andaj duhet të them që aspekti gjusur, gacim, medon, që i josor, selami. Nëse sina të gëdashëm selam me dhon, çkam masa e gëdashme po bërtan. Ajë njëri që ti nuk je i gasi me idhonë selamë Maskë soj s'ka vlerë për t'vjopë Absolutisht om. Me e pola t'u shkelë, t'u nërydh t'u zdimet Ka se t'u ka dhim selamë, me qka masoj? Përndaj, pejgamberi s'o salem ka thënë në hëta ditin që e t'i ka Nuk ka gjenet pa u dashtë, pa besim E nuk ka besim pa u dashtë Ka thënë, a do një mjë mësu diqka që në quf se e boni qëpesh duheni Ka thënë qfarë Efshu selam e benekum Përhapën i selamin Përhapëja selamit, përhapë dashnin Epo, shkëputje e selamit, qka përën? Përhapë u rejtë në armicin Shumë matematikët jeshtë Për e dikurë si kurse me pasë qefë subhanu Dhe me pasë u rejtje Si konvenën dashnija dhe njerëzve I pengën dashurija, i pengën respekti Jetojnë, jetojnë shëndashnë Në thoi zanë në njene u rejtjes So më shumë u rejtje ajma takva do këta përën Këzimi që dini më çfarë fjalë këtu, unë nuk di kë më kë më Kur'anë më thosht, kë soth, 100%. Në libër dikon nëse kanë gjetur diçka të këto është diçka të, po më ishtan kë soth. Nuk jeton ĩri në ĩrin urrëtes dëshirës për hakmarrje, dëshirës për për për mpushtje, për rrym. Skar nuk është pejgamberi, s'është me armiq të vet, ollai musliman me vetë. Ku është ajo? Ajo ajo djegja e besimit. Ajo që na në lidh nën me vetë. Pas po në qovë se e ke, ka dalë jashtë asoj vijohet, po atje me e qitë, jetë njerëzimi o në. No. Jetë njerëzimi. Të nërlozë, ka qenë thatësi në meke. Thatë në meke ka qenë. Kanë luftu me qka kanë mujtë me kanë benë në sasallëm. E kanë përzonë, e kanë marë pasurinë, e kanë vërra shokët e vetë. Qka së kanë mujtë me boj, i kanë boj. Dhe tashë thatësi. Dhe tashë thatësi. Ebu Sufjani po vjen në Medine Kja është e madhë alloh Ebu Sufjani idhujtar Që një zëtë vjetë pa e luftan Pandër prej pejgamberin sose Me këtë qka ka Po vjen me i kërku Ndim Fu ka rëdhë ki madhë Buks ka e me hongër Dhe pejgamberin sosellem Po i ndihman Apo i aqil rrungu në trektis Kësë kjo është njeri alloh Ta është në gazep Nuk shkelmohet njeri përsrati, kjo është regulli i traditës tonë. Ama njeri ku shvesht edhe nga feja, edhe nga traditë, edhe nga kulturë, edhe nga, nga gjithë shka, pa staj e humë, gjithën djenë fatkecështë. Adaj, bi gjithë a imi njerë, zonëllo. Nuk gëzojme me, me fatkecina askujtë. Mundë kemi medikanë, më s'pajtim, por në që dhe s'pravot, nga duhet me ndihmo. I bëntej me Rahimullah u s'pravot, nga armiqë të mdaj që të cërët dhënë dekret më ekzekutu këj njeri. Dekret kanë shkru në shkru, dohët me mjë që kjo është armik i fjesë. Që këto kanë dohët në vakëti. Kur vdicë që këj njeri, që këtë që kanë në shkru dekret në evrosës dhe të ekzekutimit, dicë, erdhën mi thoni bëntimjes, shkaj armiku i zotit? Kus shkaj, që kanë dohët? Udikë filoni, ka thon po gëzohen me vdekjen e njëri që ka pas musliman që kanë pas hallena është ngritur sku te familja e vet ka shku te gruaja e tij te fëmia e tij por në ky njeri që kanë shku dekret për ekzekutim i ka thon e keni hub një njeri zoti u ka marr sunenale për saot un jam baba ju kujdestari ju vum ta un e kam kujdes për ju sot apo kta njerëz tham dhaj Allah kta ançetojn për Allahu nazhel se toi për vetë prinot vetë apo Kjo është e mërënshme, fëqeshme, që te i kalan vëtë vetën edhe i natën. Andaj mi thonë njerit, që ka i cili ka, ka skalon mund pa e shpenzu, për me te ekzekutu. Familës e të mi thonë, onë jemë sot vend tina, s'keni me vrejtë mungesin, pos njerin se keni jam. Kjo, kjo është e madhë vëllapë. Nësot dikush, mini, asë minimum një kësoj se ka, apo shpreje arrogante, s'jelë dhe Në tënia rreth të rrugës fatkeqësisht jo ato që spa ku dyshan e kam thur peksoj fëjton, nuk na ka hije. Nuk na ka hije nga sa na kam thënë dhryshë Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellemu. Prandaj dimë në dy gjuhë, selami. Pastaj gjithashtu nga ato është kur thotë elhamdulillah, yarhamuk allah, Allah të shërohet të vllajam, po shi kaç fal lidhje. Pastaj më e xhiru për të mirë, pastaj më mësuan çfarë të zënë me, me gjuhë Ose urdhni për të mirë, ose ndanimin nga keqja. Ose më ernoj gjuhën mos e përgoju. Mos më bëj fjalë, thashë dhëmë. Mos më shpif. Dhe në fund më bë dotua për të gjitha këto janë ato që e prekën dimensionin e gjuhës. A jemi i litë shdoot, me gjuhë letë që duhet me thrashme e pamë e me gjuhë. Në dimensionin 3, dimensioni i fundit personte, ai që ka të bëjë me aspekti material. Apo edhe këto ndimensioni që do të më kontrollu. Diminzoni juveq a i material në kuptim të parës Po në kuptim të përfitimi dhe dobi së të ndërsjellët më zvetin Gjdo kujtë Allah gjëllë ore i kebë diçka që si kebë tjetrit Nga se kjo është urësi Allah që më smekon një njëri pavarën për kejtve Kejt i kaj, së është e mundshme A i pejgamber zëmë kujnë pejgamber Edhe ka pasë nevoj kush e marën nëllët Se ka qua Allah nëllët pëj qilë i mundhën ti veshë Ti më bënë, mështë me pasë nëve për asë njëri Ska okshtu Nga se në nevojnë që i kemi për njëri tjetërën Lidhemi dhe duhemi dhe respektohemi Andaj Ka thënë Allahu Ka thënë Allahu Gjallewala Në hadithin këtësi Hadithin që të rështëmëzalë Muhammedi sallallahu sallam Gazotit ti Qëfar ka thënë Allahu Zoti, zoti jonë qëfar ka thënë në, Ka thënë Vajëbet me habbeti Lill mu të bërë dhili në fije Allahu ka thënë E kam bërë të obliguar dashurin time Subhanallah Allahu ja ka bërë obligim vetës të ti Me edasht Ata që me zveti jepin Edhe këja përti di shka e kërti di shka Qështë shpenzone me Nuk është një kohë i e dhonë një apëto Po këja ap me qëka ka E këja me qëka ka Edhe ngarojnë në këtë dhenje me zveten Allahot kur i shoq çta dy ka shtyun kush po jep tjetër më shumë, Jakumbo borç me i dashur ata. Prandaj, të ndërruazër, aja çka i bën të mëdhaj Ensarët, dhe si haron historia kur Ensarët, çka ka qenë? Pi krishtikë afta. Erën muhaxhëret, jua u hapën shtëpia të këit, këç çka patën thar, të gjithë janë për hyjë Allahs dhe mio, këç. Madje ka thënë njerëzit, i cili shumë i jep të vllau të vet. I thanë, a këndë kufit ikon Thatë një njëri Që jë e këmë qkrepë, e këmë vendusë Me do gjenit me ta Më vjenë marë për Allah, dunja në mjënë Allah Dunja e që a kanë ta Allah Pra nda i kanë pa dë njerëz Tëse të kanë qenë bashkë Edhe një djetarë ka qenë ullur Edhe pithojnë të djetarës këta dy mësha Allah Farduon për Allah Shomë e kënë shambën dëshë njëbën Kjo djetare ka thënë, e pse njoni Shumë punë mire të ti punë leksht Që ka së po funksionalë mire Më udo shumë për Allah Bele spaku janë, Se ka, ka, ka, dëmon Dy kohja Pra ndaj, dituria është dhenje Apo Krahu është dhenje Pasuria është dhenje Ndihme është dhenje Të gjitha këto, me keqka Allah u ti ka dhen Mos i kurse Mos i mbajtë të mbyllera Për tën, në qofë se jemi dërshërëngum, ka kopraci, është shenë e smundjes, nuk po funksionan, nuk po funksionan, do tëtë, ndikimi i besimit të këni si duhet e kjo është me keqe. Kjo është me keqe. Kërëndaj, sa shumë ka shemboj për kësaj, sa shumë ka, do tëtë, raste për kësaj të fundit e të parafundit e të parës, që na e dëshmoin praktikisht se si të parët, në ata që e kuptuan këtë vetë u dëshmën për Allahun Xhelalahu Alan. Në, në qofse brendia është e smur, a nuk ka shpengesë? A s'është shpengesë xilia për qenasin e dhurema? O pengjesë së shërbëtor. Pa pseçi kjo pikë e pengjes do të më larguava. A nuk ka shdua pengjes për me përmend Allahun Xhelalahu Alan? O pengjesë, po nuk mundesh me përmend Allahun Lëshum në qofse djuaj edhe shëtitë në përndër në njërzë postë për pjesëmrunës. Edhe kooperacia në Karpengeza, po Pengjes është. Do shtrëngime, nuk është ko, nuk është Pengjesa, po Pengjes është. është. Prandaj e kam konsuru kët pikë të fundit, Pengjes serioze në rrugtimin të kallaxha Levala. Nga sa na duan konceptet e duhura, na duan msimet e duhura për fuqizimin dhe përmirësimin dhe rregullimin e raportave mes vete që dëvazhdojmë leshën pastaj drejt asaj që jimin isë që nga kjo botë e të arrimë të kënësia Allah dhe gjennetit i tjeve të shumë të enë pika që duhet me të tunë këtë aspekt, por këtu ishin do nënë pikat kryesore për sonte e do të dëvazhdojmë i sholë më tujt e tashme dhe të të ato se si marit pra, ne e pëmë qyshë sa në duhet një vla ne e pëmë dimenzionet ku do të më kontrollua dha atje na dulsi kemi smundje e tash si më vazhdu si më përmirësu dhe pika e tjera që kanë bërë më katëm l'ollah xhallahu leuala që më hap sukses Allah xhallahu ne bashkojë zemrat në nihën e besimit ndaj tij dhe raboft ti, Allah xhallahu leuala që ta dojmë një jetë për hir të tij dhe të na pikë dhe të na mshiron Allah xhallahu leuala me rahmetin e tij dhe të bëhemi nga ata që Allahu i don Allahu i fal dhe të bëhemi nga ata që për hir të kësaj dashurie që kemi ndaj njëri tjetrit Allahu وتنبا başkan Muhammedin sallallahu aleyhi ve ashobetati. Derin takimin arşum Allah'ış povollet ose selamu a Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi selamun teyye kebiri.